Ba, gaur egun hasten asida greba garraioetan, baina uh, uh, kamioi gidariek greban sartu dira gaur eta tremideetako langileok sartzen gira charri, arratseko zazpitan eta hori bi egun entzat eta hastez haste luzatuko dugun mugimendu bat da eta behar bat da, ondoko hasteetan, egunez-egune uh, segituko duguna hor uh, hastean bi egunez harrituko gira, eta epe nahiko luzea dugu eta IP hiloze batean irautzeko eusko beste auturik segitu behar dugu gogortzen eta orta hangira Biarko greba nahiko askarra izanen da Pentsatzen dut TGVak aparte hemen treinik ez dela izanen autobus batzuk, baina beste ez. eta hori uh, hostilal goiz arte, sortziaka, goizeko sortziak arte sekitzen dugu borokan, gu bi borokak eramaten dugu bai elkom kontra eta barne borroka bat baitugu ere eta nun zinez, uh, uh, langileok nahiko azkar giden, pardon, uh, saiatuko gila segitzen uh, azkar, azkar, eta agian beste sektoreetan ere segituko gaituzte uh, mugimendu hortan. Pena da, hori dien dien uh, guti urbilzia, baina behar bada ez eh, dudan oste honeko uh, mobilizazioan, gehiago diende urbilduko da, hori egia azte buru luze baten gattik ere behar bada ez Baina, dakikunez, ostehunean eskolak tarea etxeak dira initzak. Egoera biziki txarra da, ikusiz hor, uh, behoita iru bederatzi artikulu horikina. ez dutela ere eztabaidarik da bai darik nahi, hori uh, lotxak da, gainerat, uh, ezkertiak daukaten uh, sozialista bat zuen eta nik oztako zut gauk pena, uste nuen gio ge jende jatzartuko zela ikusiz. Legei reforma horrez gain ere, nola gauk egun erabakiak hartuak diren, Bisikil other shagariada eta ranguratzekoa.